і дворища, і садки, і криниці. І враз несподіваний жіночий голос. «Данилку, ти прийшов?» Він злякно озирнувся. «Хто ж тут знає його?» З вузького завулка, над яким потріскували і крішилися обгорілі верби, бігла до нього смаглява дівчина. На її голові недоречно лежав понівечений вінок нареченої. Данивку, ти прийшов? Ще раз запитала, зупинилася і зітхнула. Ні, це не Данило. В дівочих очах стояла вологість та безтямство. Жалі стиснули серце Данила. Похнюпившись, він стояв перед знівичною красою і нічим не міг допомогти зарадити їй. З того ж самого завулка вийшов спираючись на палиці високий, надломлений у плечах дід. Сизими від старості очима він пильно оглянув Данила і покликав дівчину. «Ларисо, дитинко, іди сюди. Це не твій, Данило». Еж, ага, ж, дідусю, погодилася безчасниця, стоячи на місці. Тепер вона вже не дивилася на Данила, а кудись удалечінь, когось виглядаючи з неї. Старий підійшов до них, привітався з Данилом, узяв за руку дівчину і тихо сказав «Сама біда чоловіче!» «Що ж у вас, дідусю, скоїлось?" Старий оглянувся і, не підвищуючи голосу, почав розповідати. «Розстріляли фашисти село, бо що їм розлеття невинної крові? Розстріляли людей, а потім спалили хати. Тоді в моєї внучки кивнув на дівчину, саме весілля грали, бо інакше їй не можна було». Зайшли фашисти на подвір'я, а моя донька, матір Лариси, з переляку запросила їх чарку випити. Випили ж вони горівку, потім ударили з автоматів. Першою впала моя донька, попадали й гості, і музики, і молодий, прикривши собою молоду. І залишилась вона з усього весілля З усього накоренка нашого Та, бач, розуму не стало І все жде свого Данила Бондаренко глянув небесталенно Зітхнув За що ж вони так хлятували? За партизанів Ходімо, дитино. Я дідусю буду Данилка чекати. Він завжди з тієї вулиці приходив до мене. Змучений душею ішов Данило від пожарища до пожарища, що колись звалося селом, де навіть вода почорніла, а перед очима все стояв образ знівеченої краси, що чекає і ніколи не дочекається свого Данила. За болями, за журбою, за запаморочливим духом випустошеної землі він забув про обережність і коли вже минав останні печі, негадано почув «Стій! Руки вгору!» Збоку біля обгорілої верби стояв клишоногий поліцай з гвинтівкою в руках. На його широкому обличчі виділялись роздуті ніздрі і втиснуте перенісся. «Чого тобі треба?» – знічено снизав плечима Данило. «Я додому добираюсь». А так по-дурному попастись». «Не базікати! Руки вгору!» Витріщився поліцей, приклав гвинтівку до живота, як прикладають німці автомати, і клацнув затвором. Данило, темніючи від гніву, змушений був підняти руки. А так!» – вдоволено сказав прихвостині, підійшов ближче. Документи маєш? Маю. Виймай, щоб дома не журились. Навіть у жарти кинувся перевертень.